Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. 20 år har gått sedan det som i decennier var helt otänkbart- plötsligt blev verklighet. Imorgon firar Tyskland 20-årsdagen som återförenat land. Den tidigare ogenomträngliga betongmuren har smulat sönder i små brottstycken- och spridits över världen som souvenirer. Murstycken och sönderklippta metallstängsel som tidigare separerade öst från väst- har omvandlats till vår tidstypiska artefakter och fått nya hemvister på museer- för att påminna om en absurd period som man helst vill se reducerad till en fotnot i historieböckerna. För mer kalla krigets slut skulle också gränser och murar slutgiltigt förpassas till det förgångna. Och ut med det som en gång var dödens väg där beväpnade vakter, minor och den DDR-typiska självutlösande skjutanläggningen till varje pris skulle stoppa den som försökte passera gränsen, där löper nu idylliska cykelvägar, ofta genom landskap som lämnats orörda eftersom ingen fick vistas där. Och med EUs pengar och välsignelse pågår nu ett projekt för att anlägga en cykelväg ut med hela den nära 7000 km långa sträckan som delade öst och väst. Järnredåleden från Barens hav i norr till Svarta havet i söder. Om någon ens hade tänkt tanken för 30 år sedan hade han förmodligen avfärdats som galen så även om det karga ökenlandskapet i amerikanska Arizona inte är lika inbjudande som centraleuropas gröna skogar och vattendrag kan man ju undra om det någonsin kommer att bli möjligt att cykla ut efter en av de nu mest ogenomträngliga gränserna El Camino del Diablo djävulens väg som löper längs gränsen mellan Mexiko och USA välkomna till konflikt this is our mom det här är Om gränser som gynnar internationell brottslighet men reser murar mot människor som möter döden i jakten på ett drägligt liv. Följ med till Mexikanska Joares, mönsterstaden som föll ner i djupaste misär där knarkkriget nu sprider död och skräck. Konflikt om ett internationellt säkerhetshot som sprider sig i globaliseringens nya gränsland. Ja, medan de ideologiska gränserna har fallit så har nya ekonomiskt motiverade gränser rests upp. Vi börjar dagens program i gränslandet mellan USA och Mexiko som har blivit allt mer befäst under senare år. I år har Mexiko slagit på stort och firat sina revolutioner 1810 och 1910– –med överväldigande förverkerier och extravaganta festligheter. Men revolutionsjubileernas överdåd har också väckt en bitter bismak. I landet där mer än halva befolkningen lever i fattigdom– –och där kriget mot råkartellerna har dragit in Mexiko– –i en snabbt accelererande spiral av våld, laglöshet och korruption. 28 000 människor har dött sedan president Felipe Calderón 2006 förklarade krig mot den organiserade brottsligheten och skickade ut tusentals militärer och poliser på gatorna för att bekämpa de mäktiga kartellerna. Och dödssiffrorna fortsätter att stiga dag för dag. Allt fler talar om Mexiko som en nation i sönderfall. Och i USA ser man på grannen i söder med tilltagande oro. Sedan den så kallade Merida-planen för att bekämpa droger och våld i Mexiko och Centralamerika sattes i verket för fyra år sedan har USA spenderat en och en halv miljard dollar, mer än 10 miljarder kronor, mestadels på utrustning och träning av Mexikos militär- och polistyrkor. Men säkerhetsstyrkorna anklagas för att själva spä på våldet. Enligt människorättsorganisationer är de skyldiga till grova övergrepp, mord, tortyr, våldtäkter och misshandel. Samtidigt skärper USA sin gränsbevakning för att hindra våldet att spilla över från Mexiko. Aldrig har så många vakter varit utposterade ut med den drygt 3000 km långa gränsen och nyligen godkände president Obama pengar till ytterligare 1500 gränsvakter och förarlösa plan som ska övervaka gränsen. Men med medan fattiga människor som söker en drägligare tillvaro i USA får allt svårare att passera gränsen tycks den kriminella trafiken fortsätta utan större problem. Knarket forslas norrut till en omättlig marknad i USA. Pengarna från försäljningen tas tillbaka till Mexiko för att tvättas innan de återvänder till USA för att skaffa vapen som sen smugglas tillbaka till de mexikanska knarkkartellerna. Värst drabbad av våldet är den mexikanska gränsstaden Ciudad Juárez. Bara där har över 6 000 människor dödats i knarkkriget de senaste två åren. Men var börjar allt egentligen? Var finns ansvaret för detta kaos? Konfliktsreporter Lotten Colin gav sig ut på en lång resa ut med den mexikanska-amerikanska gränsen för att söka svar. Ja, var börjar historien om Ciudad Juárez? Börjar den i en knarkar floden Rio Bravo där unga män injicerar heroin i trötta vener? Eller börjar den kanske i de stora fabrikerna Las Maquiladoras. Där tusentals mexikaner jobbar för 50 kronor om dagen med att sätta ihop telekomprodukter, bildelar och annat som sedan skjutsas till den amerikanska marknaden i norr. Börjar historien om Juárez ens i Juárez, där radiopratarna varenda morgon monotont rabblar nattens färskaste mordoffer. Kanske finns prologen på andra sidan gränsen i en amerikansk vapenaffär eller i Washington där Obama-administrationen beslutat att skicka helikoptrar och militärflygplan till sin våldstrabbade granne i söder. Sökandet efter svar kanske måste börja där historien tar slut. Det här är en kylskärm som vi äger, men den är inte lagrad här. Men eftersom vi har så många i in, in juli we Obducenten Bruce Parks öppnar dörren till bakgården- och pekar på en stor vit lastbil. Vi trodde att vi aldrig skulle behöva använda den igen- efter att vi byggde ett extra kylrum förra året, säger han. Men juli var den värsta månaden vi haft någonsin- så nu är lastbilen tillbaka. When, uh, this July, uh, we had 40 or 40 migrants uh, whose whose bodies were recovered um in the first 2 weeks of July. And so we had to bring the truck back in and start using it again. Sjön är full med döda kroppar, antagligen mexikanska migranter som dött i öknen när de försökt ta sig in illegalt i USA. Men exakt vad de dött av vet inte Bruce Parks eller hans kolleger på bårhuset i Tucson i Arizona. De vet inte ens vilka det är som ligger där inne i lastbilen, eller i kylrummet, precis bredvid. be ready for that. Um, that Lukten slår emot mig som en tryckvåg. Där inne ligger säckar i rader med lappar där det står Jane Doe eller Joe Doe beroende på om det är en kvinna eller en man. And most, like I said, most of the people in here are either John or Jane Doe because we we don't know who they are um and we may never know who they are And how long have these been here Some people have been here for more than a year or two um, most of them are from 2010 and 2009 Under det första halvåret i året 172 latinamerikaner de flesta från Mexiko hittats i öknen det är fler än någonsin tidigare 2010 kommer antagligen bli det svartaste året i Arizonas historia. Uh, pages from, uh, diary, uh, cards, Deras tillhörigheter sparas i plastfickor i grå arkivskåp på Bårhuset. Ifall att någon någon gång kommer att fråga efter dem. Det är en woman that jag uh, en week and en half ago. She was men chansen att någon ska ringa till borghuset och fråga efter sin mamma pappa eller sina barn som dött i öknen är väldigt liten Det är ju kriminellt att ta sig in i USA illegalt och de anhöriga kanske är rädda för att själva bli gripna om de hör av sig säger Bruce Parks Um yeah imagine there are people that would like to make a missing persons report but, but won't because uh, they might fear being apprehended themselves Vad betyder det egentligen att vara skyldig tänker jag där på bårhuset i Tucson Vem är egentligen kriminell Det är en fråga som ska återkomma flera gånger under min resa But this is the uh... Anthropology laboratory and I'm just have to I ett rum nere i korridoren står Dr. Anderson vid ett bord fullt med dödskallar och skelettben. Han säger att det är faktum att fler illegala invandrare nu deporteras och släpps precis på andra sidan gränsen har försvårat situationen eftersom de direkt försöker ta sig tillbaka igen. Vissa av dem har ju varit i USA i många år och har hela sina familjer här. People, if Mexicans, right the But we've had in the last 12 months, three deaths. I'm men who were deported and they immediately tried to cross back in because everything they have is here. Their wives are here, their families are here, their job is here. Jag säger att det nog inte var det som var Barack Obamas tanke när han beslutade att förstärka säkerheten vid gränsen och skicka tillbaka fler illegala immigranter. inte de Då säger Dr. Anderson. Om det är någonting vi har lärt oss så är det att de döda inte spelar någon roll. Allra minst för politiker. Under de tio år jag har jobbat här har det bara blivit värre och värre. Vi har efter tio år att de som inte... Under hela min resa längs den amerikanska sidan av gränsen slås jag av att många i USA inte vet så mycket om Mexiko. Trots att de bor bara några kilometer ifrån grannlandet. Många har levt hela sitt liv här utan att någonsin åka över på andra sidan. Andra har slutat resa över till Mexiko eftersom det har blivit för farligt. Som gränsvakten Gilbert Dominguez som åker runt i sin vitgröna truck i öknen och stoppar illegala immigranter. Jag åker inte över eftersom jag är rädd om mitt liv, säger han. Dessutom får jag inte bära vapen i Mexiko. Jag vet inte om Mexiko. Jag vill inte gå Mexiko. Så varför har antalet som flyr över till USA från Mexiko ökat så mycket under de senaste åren? Beror det bara på arbetslöshet och lyxsökeri som svaren lyder när jag frågar amerikanerna? Eller beror det på att folk faktiskt flyr ett land i sönderfall- när jag berättar för Gilbert Dominguez att jag ska åka över till Ciudad Juárez säger han: "Var försiktig. Det är världens farligaste stad." I'm going to Juárez on Saturday. Okay. A very dangerous city. Um, I think it's the world, the world's capital for uh, homicides. Här på Mexikosidan sidan av bron så kan man gå framåt utan några problem alla bara på kassar med en massa grejer. Och på usa så står en lång, lång, lång kö. Den är mycket längre än vad jag överhuvudtaget kan se. Medan här kan vi bara gå på som om vi är ute på promenad. Fyra broar och ett metallstängsel separerar El Paso i USA från Ciudad Juárez i söder. Här bor totalt tre miljoner människor. Floden Rio Bravo delar städerna. Men husen, människorna, bilarna och gatuförsäljarna ser likadana ut på båda sidor. Jag försöker få någon att stämpla mitt pass, men de mexikanska vakterna bara skakar på huvudet. Det behövs inte i Juarez. Eh, jag behöver inte att jag ska göra något med Rio Bravo separerar inte bara två städer som tidigare- en gång för länge sedan satt ihop. Då när El Paso och Juarez var mönsterexemplet- för mexikansk-amerikansk integration. Idag utgör floden en linje som skiljer trygghet och lugn- från kriminalitet och kaos. El Paso i norr är USAs säkraste stad- där mördas två personer om året. På andra sidan gränsen, i Juárez- hittar jag inte en enda människa som inte dagligen fruktar för sitt liv. I en blå plaststol i åklagarmyndighetens reception sitter Maria Elena och väntar på att hennes namn ska ropas upp. Hon är här för att hämta abduktionsprotokollen för sin man och son som mördades i slutet av juni. Vi skulle precis äta middag. Jag stod i köket när jag hörde skottlossningen. Min son och man var utanför huset när de sköts ner, viskar Marielena och fingrar på en beige arkivmapp. Som vanligt var det ingen som såg något. Ingen som vet något, säger hon. Det är inte förrän jag frågar Maria-Elena om hennes son var skyldig till något som hon brister i gråt och rotar i handväskan efter en rullet toapapper att torka tårarna med. För att vända droger. Det kvart. Det min jag säga, har mycket... veces, veces, Folk säger att han sålde droger. Men då har de inte sett hans rum. Han ägde ju ingenting. Vi har knappt råd med mat, viskar Maria elena Medan åklaga myndighetens tjänstemän hastar förbi oss. Alla är de på väg någonstans. Sen är det hennes tur att kvittera ut obduktionsrapporten med bilder på två sönderskjutna kroppar. Mm. Maria Elenas man jobbade på en fabrik, en maculadora. Och för att hon ska få ut hans sista lön- vill cheferna se att han verkligen är död. Vad behöver Ja. För det specifikt? För Var Maria Elenas son och man skyldiga till något brott- var resten av de 6 000 personer som mördats i Ciudad Juárez de senaste åren skyldiga? Den frågan får oftast inget svar eftersom nästan inga av morden utreds. Istället ses döden i sig som ett bevis på skuld. Mexikos president Felipe Calderón har sagt att bara en tiondel av alla offer i knarkriget är oskyldiga. Resten har haft kopplingar till knarkkartellerna. Vilken kategori Maria Elenas familj hamnar i vet varken jag eller hon. Och om du är en... el barrio, Journalisten Sandra Rodriguez gestikulerar så att tallriken med halvätna Quesadillas nästan ramlar i golvet när hon pratar. I Juarez spelar din död bara roll om du är rik och mäktig, säger hon. Om du är en tonåring som hänger i gathörnet, om du är fattig och om det dessutom går rykten om att du någon gång sålt droger, då är det ingen som bryr sig. Sandra arbetar på den kontroversiella tidningen El Diario de Juárez, där två journalister mördades nyligen, ingen vet av vem. Hennes ögon tåras av ilska när hon pratar om presidentens sätt att avfärda mord på tusentals tonåringar som interna strider mellan knarkkarteller. På vilket sätt förklarar det hur offren dog, vad de gjort eller vem som mördar dem? Det är bara en ursäkt för att slippa undan ansvaret, säger hon. Att drog, det? man man det det är en för att som Sandra Rodriguez tror inte att kriget mot knarkartellarna kan vinnas genom att skicka ut militärerna på gatorna som regeringen har gjort. Det här är ett amerikanskt krig som förs med mexikanska liv, säger hon. Si om poängen är att vi mexikaner ska skydda amerikanerna genom att stoppa drogerna från att nå USA så tycker jag att vi i Juarez betalar ett allt för högt pris, säger Sandra Rodriguez. I ett konferensrum på stans lyxigaste hotell sitter Abelardo Escobar- regeringsminister och president Calderons utsände i Ciudad Juárez. Han är den enda jag möter som tror att kriget kan vinnas. Det finns journalister här i stan som bara kritiserar allt- som den federala regeringen gör, säger han. Han spänner ögonen i mig och säger- men vad är alternativet till kriget mot kartellerna? Att bara ge upp? Eftersom måste vinna och Det ska vinna i långsiktigt, inte på korttidsplan, så kommer inte att kunna stoppa våldet inom tre månader eller fyra månader. Detta är inte en krig mot alla mot alla. Det är en krig mot alla mot en gemensam fiende, som är kriminalorganisationen i alla dess Vi kommer att vinna kriget. Det kommer att bli bättre, men det kan ta tid, säger Abelardo Escobar. Det här är inget krig där alla slåss mot alla. Det här är ett krig mot en gemensam fiende. Den organiserade brottsligheten. Men vem har tid att vänta på att det ska bli bättre? Är det värt vilket pris som helst att stoppa drogerna från att nå USA och Europa? Hur många människoliv krävs för att det ska anses som för många? och spelar det någon roll om offren är, som president Felipe Calderon säger, skyldiga eller inte. På ett kontor i västra delen av Schöres, bakom flera tjocka järngrindar, står Mario Avena och häller upp klor och vatten i små plastflaskor som han sen lägger ner i en stor ryggsäck. Mario är en sorts frivillig socialsekreterare- och åker ut med flaskor och rena sprutor till skärdes många missbrukare. De som inte hinner vänta på en ljusare framtid. I bilen på väg ut till de fattigare kvarteren längs floden berättar han att knarkarna har blivit många fler de senaste åren. En los años noventa. En en in los puentes internationales para cruzar los Estados Unidos. Och det propicjade att många droger stod här i stället. Så det trädde som att många människor stod i addikterna. När amerikanerna förstärkte säkerheten vid gränsen i slutet av 90-talet stannade knarket kvar i Juárez istället. Och drogemissbruket som tidigare inte funnits här började bry ut sig, säger Mario Avena. Och stannar bilen framför ett fallfärdigt hus precis vid Rio Bravo. TVn står på där inne. Det är en tecknad film som rullar på skärmen. På golvet sitter män i olika åldrar. De kastar sig över sprutorna och klorvattnet som Mario delar ut. Sen spädar de ut heroinet på små metallskivor. Mm. Finns det droger i ditt land också, frågar en av killarna mig. Vad heter det? Lote. Lote? Där har du droger. Sen säger han. Här i Juarez finns det alldeles för mycket droger. De säljs överallt. Och det är sånt som det är att det är många Tystnaden sänker sig över rummet efter en stund- när alla ägnar sig åt att sticka sig armar och ben. Jag har inga vener kvar så jag måste injicera i halsen. Vänta ska du få se, säger en av männen- och torkar av en nål med klorvatten. Jag har inte vänner. Jag, inte... jag här. Sen pekar han på en ung kille i hörnet som har två stora, runda sår på halsen. Jag ser i alla fall inte ut som honom än. Kolla, han ser ut som Dracula. Dracula i hörnet heter Cesar och är 25 år gammal. Vid benen klänger hans tvååriga son- jag har förlorat mitt liv till drogerna, säger han. Den går 25 år och halvdelen av mitt liv har jag spärdit sig precis som alla andra i Juarez livrädd för att gå ut på gatan på kvällen. Den här stanningen är giftig. Om det blir värre måste jag försöka fly, säger han. Vi måste Cäsars flickvän sitter tillsammans med andra kvinnor i hallen vid ytterdörren. Hon är inte lika rädd. Det är våra män som dör eftersom det är de som köper och säljer, säger hon. Men vi kvinnor tvingas knarka. Om vi inte köper droger så hotar kartellerna att mörda oss. är en annan av kvinnorna vid det rangliga bordet lutar sig fram och säger Jag är inte rädd för att dö. Jag har insett att jag långsamt håller på att ta död på mig själv. Jag tror att jag inte har fäst att dö. att jag har dänt att jag är matande lättare. Efter några dagar i Juarez känns rädslan och misären så absolut och tryckande att det är svårt att föreställa sig att stan en gång varit ett ställe folk drogs till snarare än flydde från. På gatorna är chalusierna neddragna och nedklottrade med knarkartellernas slagord. Bara från en enda grönsaksaffär strömmar musik ut genom fönstren. Men så har inte alltid varit. Juárez var under många år Mexikos ekonomiska motor. Här blomstrade industrierna, barerna, bordellerna. Allting som amerikanerna önskade sig men inte själva kunde få tag på fanns i stan på andra sidan gränsen. Idag finns bara två näringsgrenar kvar: drogerna och så las maquiladoras. Är för förra, för förra. Direktören Rodrigo Pena visar runt i den stora fabrikens många byggnader. I sal efter sal sitter kvinnor och män i gröna och vita rockar vid långa bord och sätter ihop kretskort och löder ihop metallbitar till mobiltelefoner och telenät. Lysrörsljuset är intensivt och ljudet av svetsar och maskiner är öronbedövande. Rodrigo Pena pekar hela tiden på olika skärmar och betonar vikten av säkerhet och kvalitet. Calidad, y costo. En ese orden. Vid ett av borden sitter två kvinnor och lägger ner små färgglada metallbitar i en plastlåda. I tio år har de jobbat på fabriken, berättar de, medan Rodrigo Pena hänger över min axel. Det är ett bra jobb, det är trevligt, säger Maria Alvarez. Hennes kollega Petra Rodriguez säger att fabrikerna är det bästa möjliga jobbet om man inte har någon utbildning. Det är Det är för de som inte har en På ytan kan det se ut så, men Juarez hundratals maculadoras är inte vilka industrier som helst. Svenska Electrolux, taiwanesiska Foxconn och alla amerikanska bilföretag som startat fabriker här har en sak gemensamt. De äger inte marken byggnaderna ligger på, de hyr den. Företagen är oftast registrerade i USA och exporterar varor och material tullfritt till Mexiko där olika delar sätts ihop och förädlas för att sen skickas tillbaka igen. Resultatet blir en billigare produktion samtidigt som företagen slipper betala skatter eller avgifter i Mexiko. Bara lönerna på omkring 50 kronor om dagen blir kvar. Pengar som inte räcker långt ens i Juárez. Su necesidad de mantenerse competitivos en el mundo y mantenerse siendo la potencia que son requieren de, de que su cadena de suministro se dé con precisamente con precios. Para, para Inne på kontoret sätter sig fabrikschefen Rodrigo Pena ner i en svart läderfotöja och säger att Las Maculadoras är en förutsättning för att USA:s företag ska behålla sin konkurrenskraft i världen. För oss i Sjäres är det välsignelse att ligga väg i väg med en så viktig marknad, säger han. Pues precisamente la ventaja de, de, de, de, la, de la, jag frågar Rodrigo Peña hur det upplössade våldet påverkat Las Maciladoras. Inte alls, säger han. Vi fortsätter som vanligt. Hemos tratado de seguir corriendo el negocio como normalmente lo hacemos. Como dicen los americanos, business as usual. Men vad har Las Maciladoras betytt för Juárez- och de många andra mexikanska städer längs gränsen som kopierat modellen? Är de bara, som Rodrigo Pena säger, en välsignelse? Jag tänker att om det inte hade varit för fabrikerna- så kanske misären hade varit ännu större. Lönerna är visserligen låga, men här får de anställda lunch- och deras barn får gå i skola. Men journalisten Sandra Rodriguez menar att man snarare bör se Maquiladoras som en förbannelse. Hela affärsmodellen har gjort att ingen har brytt sig om att utveckla Juárez som samhälle och stad, säger hon. Cero desarrollo urbano, cero desarrollo en la ciudad, cero acompañamiento, cero, cero pavimentos, Nada más la Maquiladora y el humano. Här har ingen byggt bostäder, transportsystem eller trottoarer. Det enda som har spelat roll för fabrikerna har varit tillgången på billig arbetskraft och största möjliga vinstmarginal, säger Sandra Rodriguez. Och av någon anledning har Juárez aldrig lyckats ta sig ur den onda cirkeln. Aldrig lyckats bli mer än en stad full av maquiladoras, vars vinster hamnar någon annanstans. Por och Sandra poängterar att det här inte bara är Juárez problem. Hela Mexikos framtid står på spel. Vad ska alla unga mexikaner göra med sina liv? Om de har känsla för moral och etik så väljer de kanske fabrikerna om det finns jobb. Men annars går de till drogkartellerna. Det ger mer pengar i plånboken. Och det viktigaste är trots allt att överleva. Pues si tienen ciertos valores éticos, pues van a buscarlo levar, a... o sea, van a ir, pero si no, que pues se van att stira narkos. För att så säguro, porque son las de dinero. O sea, la gente tiene que sobrevivir. Det ju bravo södra kant, bara ett stenkast från gränsen. Ligger härberget El Pescador, fiskaren. Det är här alla de migranter som kommer till skäres hamnar. Här får de mat och kanske en sovplats av den kristna ägaren. Vissa kommer hit från södra Mexiko. Andra har utvisats från USA och försöker nu desperat ta sig tillbaka. Efter lunchen delas överblivna kläder ut till nykomlingar. Roberto Gutierrez kom hit för en vecka sedan. Han pekar på metallstängslet och säger att amerikanerna har skärpt säkerheten så det är svårt att ta sig över. De har polisbilar, vakter, marksensorer, säger han. Roberto upprepar gång på gång att han måste lyckas ta sig över gränsen. Juárez är en död stad, säger han. Om jag stannar här så dör jag. Här finns ingen framtid, ingen hjälp. Bredvid honom i en vit plaststol sitter Antonio Lacunza. Han har precis blivit deporterad från USA och ska ta sig tillbaka till varje pris. Om han så dör på vägen, säger han. Jag tänker på den fulla lastbilen på Bårhuset i Tucson och säger till honom att det är omöjligt att ta sig in i USA nu. Det är Ingenting är omöjligt, säger Antonio. Jag är fortfarande stark, jag klarar det. Jag har ju inte gjort något kriminellt. Jag är inte skyldig till något brott. Yo ya relato porque yo no me siento culpable. Yo sé que no soy culpable. Antonio Lacons assist i Lotten Collins reportage från Ciudad Juárez. Trots alla insatser för att bekämpa narkotikahandeln som navet i den mexikanska våldsspiralen, så har varken tillgången på droger minskat eller den organiserade brottslighetens makt kringskurits. Däremot har våldet ökat sen Felipe Galderon satt in militären i knarkbekämpningen 2006. Och USA har anklagat för att underblåsa det genom att förse Mexiko med militärt stöd och pengar. Wanda Felba Brown är forskare vid Brookings Institute i Washington med inriktning på narkotikabekämpning och säkerhetshot. Hon understryker att det våld som idag plågar Mexiko är en konsekvens av den mexikanska regeringens misslyckande. Men en betydelsefull förändring är att också USA på senare tid har börjat medge att det finns ett amerikanskt ansvar, förklarade Wanda Felba Brown när konfliktsira Malik ringde upp henne i Washington. Och det handlar om att man erkänner att den amerikanska efterfrågan på droger är motorn i den internationella droghandeln. I think that one of the important features of US policy over the past uh... Det viktigaste som hänt när det gäller amerikansk drogbekämpning är att USA de senaste åren har medgett sitt ansvar, säger Wanda Felba Brown. Det är i USA drogerna konsumeras och pengarna tvättas. Det är också därifrån som vapen smugglas in i Mexiko. Men hur viktigt det amerikanska medgivandet än är så handlar ändå narkotikabekämpningen främst om att skydda den egna staten. Det är där gränsskyddet kommer in. I USA pågår just nu en politisk strid om frågor som har en direkt relation till gränsen. If people Well, it certainly there's even a term for it called anchor babies. Sure. I think Wanda Brown kallar det här för en extremt grälsjuk sida av den amerikanska politiken där politikerna exploaterar gera skräcken för att våldsvågen i Mexiko ska spilla över gränsen till USA. The flip side is that it's politically convenient to exploit claims of of uh the dangers and and the bad flows from Mexico for um, harsh anti-immigrant measures and for deploying increased forces uh, along the border. Påståenden om hot och farliga inflöden från Mexiko har lett till krav på att hejda migration och skärpa gränsövervakningen, säger hon. Och syftar på Obamas nyligen beslutade satsningar på förarlösa flygplan och 1500 nya gränsvakter. Så av att är att förhindra förhindra och förhindra But it's quite possible that intensified enforcement will simply select more competent traffickers, whether they are more clever at disguising their smuggling or whether they are more vicious in challenging Border Patrol. De militära insatserna vid gränsen rättfärdigas med att de stoppar flöden av farliga människor och droger. Men det är mycket möjligt att en hårdare gränsövervakning kommer att göra smugglare mer kompetenta och uppfinningsrika. Och till och med mer skoningslösa mot gränsvakterna, säger Vanderfeldt-Bob Brown. Är det inte väldigt motsägelsefullt, frågar jag att i en tid när brottsligheten är globaliserad så är vi så upptagna med att befästa våra gränser. Yes indeed and you know I would make the argument that the focus on borders is often one that should be reconsidered. Fokuseringen på gränser måste tänkas om. Verkligheten är att gränser stoppar vissa flöden. Samtidigt som de gör och gör andra flöden möjliga. Och flöden pågår oavsett gränser. Det är drogbekämpningspolitikens sirensång. En lika lockande som falsk föreställning. Om att gränser kan förseglas och att illegala flöden kan stängas ute- säger Vanda Felba Brown. Dagen före intervjun kom hon tillbaka från Afghanistan- ett annat land där narkotikahandeln genomsyrar ekonomin- en resa som ur ett personligt perspektiv var fantastisk säger hon när jag frågar. Ah, uh, so from a personal perspective it was a great trip. I was able to travel a lot and talk with lot of people. From a policy perspective it was not optimistic picture to say the least. <laughs> Men utifrån ett drogbekämpningsperspektiv var inte besöket så uppmuntrande går striden mot narkotikan överhuvudtaget att vinna frågar jag. Det beror på vad målet är säger hon. Om målet är att utradera narkotikahandel, stoppa smuggling och stoppa konsumtion, då är det inte bara omöjligt, det är kontraproduktivt. The objective should And society and does not have the to and Målet måste vara att se till att kriminaliteten inte är för våldsam, inte gör samhället allt för otryggt och att den inte hotar staten. Det är också svårt, men inte omöjligt, säger Wanda Felba brown Jag ofta förväntar att vi ska tänka på kriminaliteten, vi måste sluta att enbart tänka på kriminalitet som något avskyvärt som måste stoppas utan se den som en konkurrent i ett stadsbygge. För om inte staten kan erbjuda skydd, rättvisa eller försörjning då erbjuder den organiserade brottsligheten en utväg för den som inget har. Ett viktigt sätt att bekämpa brott är att förbättra människors sociala villkor. En så viktig del av att bekämpa brott är att förbättra människors sociala villkor och socioekonomiska Och förändra människors befolkningen ser That something that is beneficial them and uh, as, as norms that can be uh, and adopted not something that's imposed och an that Lagen måste tjäna medborgarna och inte uppfattas som något påtvingat utifrån som hotar deras ekonomiska försörjning, sa Vanda Felba Brown, forskare på illegala marknader och säkerhetshot vid Brookingsinstitutet i Washington och det var Ira Malik som intervjuade henne Socialt och politiskt missnöje är inte längre faktorer som i sig utlöser konflikter inom eller mellan länder. Däremot exploaterar kriminella ligor missförhållanden för att skaffa sig ekonomisk och makt och kontroll. Det hävdar statsvetaren Svante Cornell, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Stockholm. Han har i många år studerat transnationell kriminalitet, framförallt i de tidigare sovjetstaterna. Och kriminella organisationer utnyttjar stora skillnader i utvecklings- och inkomstnivåer. Och därför är den transnationella brottsligheten som starkast där det råder stora skillnader i levnadsstandard på väldigt korta avstånd. Mexiko och USA är ett exempel, men det finns också på närmare håll påpekade Svante Cornell när jag fick tag på honom i Washington där han också är verksam vid Johns Hopkins universitetet. I Europa har vi till exempel, Moldavien är ju ett fall av ett land som är ett stort ursprungsland för människohandel, människosmuggling. Och det är ju för att det är det fattigaste landet i Europa som ligger precis på EUs gräns. Men det är ju naturligtvis så att beroende på formen av transnationell brottslighet så är det ju ju mer korrupta samhällen är desto enklare är det ju för en brottsliga organisationer att finna. Så ju mer konflikter det finns i samhällen, ju mer de är, det finns väpnade konflikter desto större inflytande kan brottsliga organisationer få. Varför är det just narkotikan som har kommit att spela en sån central roll när det gäller internationell kriminalitet? Narkotikan spelar en central roll. Vi har, vi har i olika skrifter kallat det för en plog. Jag tror att plogen är en bra metafor för narkotikan. Att narkotikan är helt enkelt en form av organiserad brottslighet som traditionellt sett har haft den största eh, vinstmarginalen. Den en gigantisk vinstmarginal. Det ser man till exempel om man tar ett gram heroin och följer det från, från det där det har producerats eller formats av från opium till heroin som ofta sker i Afghanistan till exempel via Iran eller Centralasien in i Europa så kan man se att värdet mångdubblas ju på längst den vägen. Vilket gör att incitamenten för att ta risker, incitamenten för att till exempel korrumpera statliga organisationer incitamenten för att exempelvis väpnade grupper ska inbeblanda sig med narkotikan är, är enorma. Hur ser då kopplingen ut till andra former av, av internationell brottslighet, människohandel, vapensmuggling och så vidare? Vapensmugglingen och narkotikan har haft gamla band om man säger så. Uh, vad vi ofta ser är att narkotikan fungerar som en slags plog, uh, återigen, som sedan kan utnyttjas av andra kriminella företag. Det kanske bara är narkotikaindustrin som har den uh, finansiella kapaciteten att till exempel öppna upp en smuggelrutt, uh, vilket kan vara ganska komplicerat och dyrt och man behöver ju... Skaffa sig korrumpera många olika institutioner i olika stater längs vägen. Men när det är väl är gjort så blir det möjligt för andra produkter att använda samma rutter. Och från att ha betraktat organiserad brottslighet som i första hand en uppgift för polisen ser man det nu mer och mer som ett hot mot nationell och internationell säkerhet konstaterar Svante Kornell. Och hotet tar sig många olika uttryck men framförallt ser han två huvudlinjer. Dels handlar det om att väpnade grupper, grilla och terroristorganisationer i allt större utsträckning använder sig av organiserad brottslighet för att finansiera sin verksamhet. Vilket har gjort dem mäktigare. Med sina pengar och vapen kan de utmana stater på ett sätt som de inte har kunnat göra tidigare. Och för det andra handlar det om korruptionen som fräter sönder stater inifrån. När stater på en väldigt hög nivå blir infiltrerad av organiserad brottslighet, då, då kollapsar mycket av staternas funktion. Staternas legitimitet, staternas försök till demokratisering, allt detta kollapsar ju när en stat blir infiltrerad av kriminella element. Och de här två faktorerna interagerar naturligtvis ofta i de svagaste staterna, är ju de som både har väpnade grupper som är finansierade av kriminalitet, som utmanar statens kontroll över territoriet, eller makthavarna samtidigt då som delar av makthavarna själva är inblandade i, i eller finansierade av kriminella eh, organisationer. Hur bemöter man då problemet? Menar, är, är, bemöter man det just som ett säkerhetshot eller är det fortfarande betraktat snarare som en polisiär angelägenhet? Ja, jag skulle vilja säga att problemet är just att vi har den här typen av stuprörstänkande och av många skäl inklusive integritetsfrågor och andra demokratiska frågor så har vi en tendens att inte blanda inre polisiära frågor med yttre militära säkerhetshot. Tyvärr är det ju så att de hot som vi ser idag i många länder de går inte att klassificera på det ena eller andra sättet utan de går över hela spektrat. Och till att börja med så tror jag vad man måste göra är att förstå vikten av eh, kriminaliteten. Till exempel om man, vi har, det finns många exempel runt om i världen av grilla grupperingar som hävdar att de är motiverade av ideologiska skäl. Men tittar man närmare så ser man att de kriminella faktorerna verkar relativt viktiga i deras organisation. Då måste man för att kunna hantera de konflikterna så måste man till att börja med vara medveten om vad som motiverar organisationer och att och, och hitta sätt att, att utmana inte nödvändigtvis alltid dessa organisationer militärt till exempel men väldigt ofta genom att gå på deras inkomstkällor deras pengar helt enkelt Trots att kampen mot kriminella ligors internationella utbredning kan tyckas hopplös ser Svante Kornell också ljuspunkter inte minst i länder som har lyckats vända utvecklingen Georgien fram till 2003 var ett av de mest korrupta länderna i Forna Sovjetunionen där ett antal höga tjänstemän på ministernivå var inblandade i narkotikasmuggling och en stor del andra problem. Men med ett nytt demokratiskt ledarskap som kom till makten med en stark folklig legitimitet och en stark vilja. Att utplåna korruptionen och den organiserade brottsligheten så har ju landet förändrats till idag ett land som ligger före flera EU-länder på Transparency Internationals lista över korruption i världen. Men en av de stora utmaningarna är att demokratiska metoder inte är de mest framgångsrika när det gäller att bekämpa den internationella brottsligheten, säger Svante Konell. De stater som har lyckats har ofta tillgripet tveksamma metoder– –för att komma åt kriminella element och deras pengar. I Jorgens fall till exempel så, så tog staten helt enkelt– –och fängslade personer som man visste var organiserade brottsliga ledare– –och tvingade dem att betala tillbaka pengar till staten– –för att släppa dem fria och åka i exil. Det är kanske inte de mest demokratiska sätten att hantera problemen. Men... Är det ett pris man får betala göra avkall på demokratiska principer? Problemet när man gör avkall på demokratiska principer blir ju att det får andra sidoeffekter med sig. Jag tror snarare att svaret ligger i att vi måste ha andra metoder för att, för att komma åt kriminella. Men jag tror att det krävs vad, vad gäller till exempel frågor som bevisföring vad gäller till exempel avlyssningsmetoder och annat så måste man tänka kreativt av, av hur långt man kan gå utan att det ska hota den personliga integriteten för vanliga människor utan att det ska hota demokratin. Den internationella brottsligheten är inte bara ett säkerhetsproblem den har i högsta grad blivit en politisk maktfaktor säger statsvetaren Svante Cornell, och hänvisar till sin mångåriga forskning om transnationell kriminalitet med fokus på de nya stater som uppstod efter Sovjetunionens kollaps i Kaukasus och Centralasien. De ledande krafterna som är inblandade i narkotikahandeln är höga personer i statlig tjänst. I början på forskningen så tyckte vi att det stora problemet var kopplingen mellan väpnade organisationer och kriminalitet. Men efter ett tag så märkte, så upptäckte vi att det Snarare är det så att kopplingen mellan stater och kriminalitet är det stora problemet. För när du väl har en kriminell infiltration av stater så urgröper det hela legitimiteten för statsapparater. Och det är ett problem som påverkar ett mycket större antal länder än vi ofta tror. Och inte heller länder som vilar på en mer demokratisk grund är immuna mot kriminell infiltration i det politiska livet påpekar Svante Cornell och påminner om Italien och Baltikum. Tittar vi närmare så ser vi ju att i Baltikum så finns det stora kriminella intressen i politiken, särskilt i Lettland och Litauen. I Litauen fick ju till och med en president avgå på grund av sina kopplingar till organiserad brottslighet. Många kan ju tycka att det är ett tecken på staternas svaghet, men jag skulle säga tvärtom att det är ett tecken på en viss styrka. Presidenter i Kirgistan eller i många andra länder hade knappast kunnat avsättas på grund av sina kopplingar med... Organiserade brottslighet eftersom statliga institutionerna inte starka nog att kunna avsätta en president men i Litauen gick det. När de ideologiska murarna mellan öst och väst, kommunism och kapitalism, monterades ner för 20 år sedan växte istället drömmarna om en gränslös värld. Men medan globaliseringen framförallt har ökat den fria rörligheten för varor, tjänster och finansiella transaktioner. –så stöter människor på nya gränser. Vi har dem runt EU och gränser mellan USA och Mexiko– –som vi skildrade tidigare i programmet. Och det är just de här gränserna– –som de internationella brottsligorna utnyttjar, säger Svante Cornell. Gränsdrakningar är ju det som gör den transnationella brottsligheten möjlig. Att det finns olika institutioner som inte alltid kommunicerar med varandra och inte samarbetar med varandra över gränser gör att de kan utnyttja det för att bedriva sin verksamhet. Men det är ju helt uppenbart att den ökningen av den transnationella brottsligheten är globaliseringens baksida. Det är de oförutsedda konsekvenserna av globaliseringen som. Som man helt enkelt måste tänka i större utsträckning på och hitta metoder för att hantera. Och det har vi inte lyckats göra än. Och det är för att vi fortfarande är på något sätt i en process att försöka identifiera problemet. Och det är ju först när man väl har identifierat och förstått problemet och problemets bredd och djup som man kan börja tänka på vad det är för metoder man kan använda för att bekämpa det. Hur långt tror du vi har kommit i den processen? Vi har kommit en bit på väg. För 6-7 år sedan när vi började med det här arbetet kring de här frågorna så, så fanns det ett starkt motstånd mot att ens kalla detta för säkerhetsfrågor. Men idag ser vi att det finns en, en acceptans för att de här frågorna är kanske inte alltid i Sverige men i många länder är så stora att de har djupa påverkan på länders säkerhetsstabilitet och på demokratins möjlighet till överlevnad. Så långt har vi kommit, men att vi har inte kommit så långt att vi har effektiva metoder för att bemöta de här problemen. Svante Cornell, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Stockholm. Innan vi avslutar dagens konflikt ska vi för en kort stund återvända till dem vi började programmet hos. De osynliga, de som saknar namn, som kanske hittats i öknen och reduceras till ett nummer och kanske några tillhörigheter som sparas i en plastficka i ett arkivskåp på ett borrhus i Arizona. Eller för den delen flyter i land på någon europeisk strand efter en vådlig färd på havet i drömmen om ett drägligt liv. Här får de en röst av en av Latinamerikas största författare, uruguayanen Eduardo Galeano, mest känd för sin bok Latinamerikas öppna ådror, som i år tilldelats Stig Dagerman-priset och som nyligen höll en föreläsning på Stockholms universitet. Ekots reporter Ivan Garcia var där. De obefintliga. Barnen till de obefintliga, de som inget äger. De finns inte, fast fastän de finns. De talar inga språk, bara dialekter. De har ingen religion, bara vidskeppelse. De skapar ingen konst, bara hantverk. De utövar ingen kultur, bara folkliga traditioner. De är inga människor, bara mänskliga resurser. De har inga ansikten, bara armar. De har inga namn, bara en siffra. I världshistorien finns de inte. Bara i den lokala sensationspressens brottsrapportering. De som inte räknas, de är värda mindre än den kula som tar deras liv. Den uruguayanske författaren Eduardo Galeano, sist i dagens konflikt. Mer information om programmet finns på vår hemsida wwwsverigesradiose p konflikt Producent idag var Ira Malik, tekniker Brade Chauvet och jag heter Daniela Markvart.